kepada kita dan ini adalah yang sampai yang saham semakin semakin semangat di dalam kuala budaya dikarenakan itulah pilar utama keistiqomahan seorang sunni salafi senantiasa hidup Nanti asal hidup dengan suasana torabu lelmi. Semestinya untuk sore hari ini yang mengisi kajian adalah Ustaz Zuhair Abu Daulah, wakil dar Allah Muhsyafu Alaih, dia berhalangan dikarenakan alur sakit agar tetap faedah Tidak hilang Kesempatan yang sudah ditentukan bersama-sama Kita isi Sesuai dengan apa yang kita mampu InsyaAllah kita akan baca Sekilas Sedikit demi sedikit Satu kitab Fadlul Islam Diambil dari silsilah Syarh Rasail adilah syarah ar-raat rasail dari muallif doktor syekh saleh bin fauzan ibni abdullah al-bunzan radhiyallahu ta'ala syarah risalati Wadli al-islam penjelasan terhadap risalah fadlul islam bismillahirrahmanirrahim wa bab fadlul islam bab fadlul islam alhamdulillah rabbil sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba'in ash al-imam muhammad Ibn Al Wahhab Rahimahullah Fi Kitab Al-Tawheed Wa Kitab Usul Al-Iman Wa Kitab Fawd Al-Islam Wa Kitab Al-Kabair Daraja Alama Daraja Alayhi Al-Muhadithun Fi Anahu Fi Hadir Al-Kutub Yatib Al-Tarajim Wa Yasuku Ba'daha Al-Ayat Wal-Ahadith ini mukadimah bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimulloh Jarak di dalam kitabnya Kitab Taurat, Kitab Kusul Iman, Kitab Fatulul Islam, Kitab Al Khabar. Beliau menyusun kitab-kitab itu dengan metode apa yang telah disusun oleh para ahli hadis. Penyusunan dari isi kitab disusun berdasarkan Sebagaimana para ulama hadis Para muhadizun mereka menyusun kitab-kitabnya Beliau mendatangkan di dalam kitab-kitabnya Judul Lalu membawakan di bawahnya ayat hadis-hadis Ya bab ad Islam nanti di bawahnya berisi ayat berisi hadis sama seperti kitabnya Al Imam Al-Bukhari kitabnya Al Imam Muslim dan juga karya kitab kitab para ulama Abdul Hadi taqdimi bahwayati bitarjamah allati tatadammmanu ma ma tufiduhu an-nusus allati yasufuha ba'dah mendatangkan judul yang terkandung di bawahnya apa yang diambil faedah itu dari masmas. Di mana masmas itu secara konteks membawakan makna secara tertuang di dalam judul Wa tariqatul muhaddisin. Ini merupakan tariqah metodenya para muhaddisin. Kalimatul Bukhari wa ghairi seperti perta lima Bukhari dan juga yang lain. Wa qawala min 'indi. Maka beliau tidaklah mendatangkan satu ucapan pun semata dari sisi dirinya sendiri. Wa inna ma ya'ti bima dalla al wa sunnah. Wa Namun hanyalah yang beliau datangkan apa yang telah ditunjukkan oleh al-kitab wa sunnah. Dan juga aqwal ucapan-ucapan para salafat salih. Oleh karena itu, beliau bukan orang baru. Yang mendatangkan ajaran baru. Sebagaimana so, digaungkan oleh para musuh-musuh dakwah yang benci atas dakwah beliau. Rahimahullah s.a. Lagama yakuluhu a'da'uhu. Tidak sebagaimana diucapkan oleh musuh-musuhnya. Innahu ata bimadhabin khamisin. Semua nahu al tidak mendatangkan satu mad madhab baru, yaitu madhab yang kelima, yang mereka menyebut madhab itu dengan madhab wahabi, paham wahabiyah, tenteram anhu sebagai upaya untuk melarikan umat manusia dari dakwahnya beliau. Wah anda awati. Dan juga dari dakwah beliau dan juga dari individu beliau. Rahimahullah <tid> s.a.w. Waqad kiana alim min ulama'il hindi. Sungguh telah ada seorang alim. Dari kalangan ulama' negeri India. Ullama faragha min darsihi. Setiap kali selesai dari pelajarannya. Raf'a yadaihi. Mengangkat kedua tangannya. Waja'ala yada'u ala syaykhih. Kemudian mendoakan kejelekan terhadap Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Alul Al Hadis, ulama, sederet ulama Saudi belajar di sisinya. Namun setiap kali majelis selesai mengangkat tangan berdoa mendoakan kejelekan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fasamiahu baa'dul fa nasihin. Lalu ini didengar oleh sebagian orang-orang yang menghendaki nasihat. Baca ada mualla Sheikh. Kemudian dibawakanlah karya dari Sheikh Ibrahim Al Lawh. Kita kutagi. Dibawakan karyanya. Wanazahillahahu. Namun dilepas sambulnya. Allah Dihii Ismu Sheikh. Yang disambulnya itu tertera nama beliau Sheikh Ibrahim Al buang sampul. Jadi kitab polos tidak ada siapa yang menulis tidak diketahui. Wakadah mahu ilai, lalu disodorkan kepada beliau kepada sang sang alim tersebut. Wahyadhu, lalu bertanya, manhu mu alifu hadal kitab. Siapa gerangan penulis kitab ini? Kata ammalah hudali alim. Ya, jadi saknakan yang menyodorkan kitab ini ini menyodorkan kitab untuk bertanya ini ada kita menurut engkau ya syekh kitab siapa ini penulisnya siapa wa yeah. ta'ammalahu dzalikal alim lalu dipelajari kitab tersebut oleh sang alim waja'a minal ghad lalu keesokan harinya datang wa qala lirujul berkatalah kepada laki-laki itu allazi qaddamahu ilaihi yang menyodorkan kitab tersebut nah hada min muallafat ini diantara karya-karya al-imam al-bukhari karena sama isinya sama judul bawahnya ayat bawahnya hadis judul ayat hadis judul ayat hadis, judul, ayat, hadis sama dan bilalul hadis yang memuliakan Imam Al-Bukhari ternyata kitab ini sama isinya farad darrajul ghilafahu alayhi lalu sampul tadi disodorkan ini sampulnya waqala lahu lalu berkata kepadanya hadah huwa abdul Wahab. Inilah, ibn abdul wahhab inilah ibnu abdul wahhab alladhi dad, alladhi tabi'u alayhi yang mana engkau anda wahai syekh sering mendoakan kecelekan untuknya fa nabimul al alim kemudian sang alim pun menyesal wa jaala yadru Muhammad بعد كل lalu terbalik setiap kali selesai mentelis selesai daras dia mendoakan kebaikan untuk syekh Muhammad bin Abdul wahab rahimahullah wa taala kenapa bisa terjadi demikian karena kan gencarnya ahlul fitan a'da' ad-da'wah kampanye buruk permusuhan gambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek sampai ke Indonesia sampai ke India sampai ke daerah-daerah di seputaran Irak ya India dan seputarnya para ulama pun tertipu saking kencarnya propaganda yang dilancarkan oleh musuh-musuh nah alhamdulillah ahlu sunnah demikian pembelaannya terhadap ulama pembawa bendera sunnah sehingga tidak tinggal diam Begitulah kecemburuan Ahlu Sunnah Tidak tinggal diam ketika ada ulama Sunnah Namanya Hancur oleh sebab Fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh da'wah Berusaha untuk membela Berusaha untuk melakukan pembelaan Berusaha untuk Mengembalikan nama baiknya Dan memahamkan orang Tentang kedudukannya Begitu Ahlu Sunnah bukan sebagaimana fikrah hizbiyah fikrah hizbiyah justru membenci terhadap ulama hadis sunnah dan senang ketika ulama sunnah dijatuhkan di fitnah dan dirusak nama baiknya nah wa wa bi hadz al kitab ayyan awalan usul al iman thumma fadl al islam dan inilah dia, di dalam kitab ini, dia menjelaskan pertama kali tentang usul iman. Kemudian tentang kutaman Islam. وَدَلِكَ لِأَنَّ الدِّينَ يَتَكَوْوَنُ وَيُتَكَوْوَنُ مِنْ سَلَاسِ مَرَاتِمُ Yang demikian itu dikarenakan agama itu, dia tersusun dari tiga tingkatan. Al-Martabatul Ula, tingkat pertama, Al-Islam. Al-Martabatul Saniya, Al-Iman. Al-Martabatul Salisa, Al-Ihsah. Kemudian, di hadith Abu Hurairah, R.A. Al-Quran, berkata-kata Nabi S.A.W. Barisan jawaman di al-Nas. Fa'atahu Jibri, Fa'ala ma'al-Iman, Fa'ala al-Iman, Untuhu binabillahihumalaikati, Wabilika'i barusulihi, Wa'tuhu binabalba'as,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 Al-Iqsana Fahadi marati gubdi Al-martabatul ula Al-Islam Semua fauqah Al-Iman Semua fauqah Al-Iqsana Fahu wa rahimahullah arada Ayubayyin al-Islam Al-Iman Fihadal kitab Usul Al-Iman Saya menjelaskan Tentang Islam, Iman Di dalam kitab ini Ya, di bawah pembahasan Usul Iman Nah. Wal babul awal mim min, min abwab hadzal kitab huwa babu fadl al-islam. Bab yang pertama bab tentang keutamaan Islam. Tsumma atba'ahu bi abwab kemudian ikuti dengan bab-bab yang lain. Misal bab wujub islam Bab tafsir islam wa ma yukhriju min islam Ini semua bekal dasar sebagai seorang muslim. Apa yang wajib di dalam Islam? Apa yang dimaksud tentang Islam, penafsirannya dan apa saja yang akan mengeluarkan seorang itu dari Islam? Ila akhirnya. Ini tipis kitabnya kemudian di syarah oleh Al-Syeikh Shalih Uzan salah satunya. Di sana ada beberapa syarah yang lainnya, Syeikh Shalih Abu Syeikh Abdullah, juga Syeikh Ubayd albi da taala dan syekh yang lainnya amdulillah tersebut namun kita belum pernah menyelesaikan insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit semoga diberikan taufik nah ini kita baca aslinya itu jadwal hari Kamis badal asar namun ketika ada kekosongan semacam ini kita akan masukkan kitab ini pada al-Asr dan juga pada Maghribnya Insyaallah salaf, wallahu a'lam salaf ini yang masing-masing berbaca sebelas tahun waktu yang singkat semoga bermanfaat. Bar Allah Taufik, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya, yang memerlukan kitab, bisa cari. Tunggu apa nih? Posting lagi.